Стефан зібрав рештки самовладання у п'ястук і почав розмірковувати над тим, що чекає на нього у Вінні. Він повернеться до Андреа. Вони помиряться і врешті одружаться. Заведуть дві дівчаток, і він працюватиме на кафедрі мовознавства аж до пенсії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 Самовдоволеності. Самовдоволеності, святтенництва, блюзнірства, ніби йому пощастило задешево, хитрощами купити справді дорогу річ. Чувся в тому бажанні обман, за який припікало розпеченим залізом совість цей маленький Гарячий шматок металу десь одразу під серцем. Ішло до півночі, коли в розбурхану голову ляни почали приходити і зовсім страшні, а водночас і величні думки. А що коли то все бісівська омана? Що коли справді Господі є, і кличе його до себе. Але він, ляне, збочив із прямого шляху, і зараз на своїй учті його душу готуються роздерти уперіта демони. Що, коли він став жертвою полтергейсту, злого духа, про якого йому розказувала мати, врешті... Самого сатани, і, перебуваючи в невидимих взаєминах зі штукенгайзеном, то підточує його без того тонку нитку свого зв'язку з вічністю та світлом. Від цих думок всередині все почорніло, світлий вогонь у серці закиптяв і пригас. Лянге Перебувши якось ніч, відкраскавшись від сумбурних сновидінь,